Відповідно при ньому і вписано. Про постріл і жіночий крик. Поворот і острах перед східцями. Ось товариш рахівник посвідчить, він підбадьорив. Увійшли вдвох, тільки здаля глянули. Підступати боялись. Товариш рахівник зразу звелів. Тут сидіть, а я дзвонитиму до голови сільради. Це все. На запитання, чи оглядали і рушили біля секретаря, Мирон Данилович повторив ні, боялись. «Труглавий жовтар їв і колов очима при кожній відповіді, написавши протокол, допитувач грозить нікому ні слова. За порушення притягнетеся до відповідальності, відпиші. І випроводив свідка з приміщення або, як судити про голос, вигнав. Мирон Данилович від східців пішов скоро, з гострою тривогою, предчуваючи, що через самогубство прийдуть нещасні події». І докладуться до теперішніх. Партійний розпорядчик і його джура горіли в уяві, мов намальовані вогненною фарбою невідступно загрозливі. Той папір прочитали головарі і самі чутку поширять, міркує Мирон Данилович. Дома скажуть жінкам, а ті приятелькам, так і пішло. За розмови схапатимуть. Начальство в горі, знавши про випадок, вислужиться. Здавить село в кліщах, біда. Дома переказує, що бачив і чув, Прокурор і Зінченка, мутрошного володаря і міліціонера, коли відчував Роківщину і розстріляний. Сказав правду, за це вбили, означила бабуся. Про самогубство в будинку партії слухали з острахом, сподіваючись, недоброго. Записку секретаря. І напасть Отроходіна, промовчав Мирон Данилович. Нащо надміру тривожити душі в хаті, і так мучаться. Події зростуть, мов гори, через які йти треба над краями, і невідомо, хто зірветься у них. Надвечір'я розгоденюся і видно скибочку сонця. Жіночі постаті промайнули проз вікно. Серед них тітка Ганна. В сініх зашамотіло. Ось чути обережний стукіт. Як прочинила двері Дар'я Олександрівна, поманено її руками в сіні, де з легкого сутінку вирізнилося обличчя. Сусідки і двоє дівчат їх пригадує. Зашепотіла тітка. Мої родички прийшли радитись, А я думала довго і кажу, ходім до Дарки за поміччю. Федоро, Треба порадниці знати. Одна з дівчат світлокоса відгорнула на грудях платок блакитної зелено, ділений по темню синісті, що вкутував, мов керея, і піднесла річ обгорнуту білою хусткою. Поможи, Катрусю, звернулася до подруги та простягла зложені долоні підтримати річ. Федора відгорнула хустину. Тоді в сінішній темряві куди проходили крізь відчинену ляду над драбиною рештки надвечірнього світла, замерехтіла чаша. Вузький промінчик, пробігши крізь надвірні двері, упав на обвід, що його коштовні оздоби стали жаріти, як живий огонь. Означилася чаша всім обрисом над руками, посилаючи сяйво. Жінки серед свого убовства дивились на неї і слова не вимовляли. Знали святиню, що перед ними. А найменшому з дітей Андрієві нетерплялося бачити маму, виглянувши за всіх передвеях. Зірка вранці показав на чашу. Правда, але йди в хату. Я зараз вернусь». Тітка просить. Дарко, кажіть, де сховати. Вчора проти комісії Федора і Катрія вихопили чашу і закопали під хатою. Тепер до двору черга на обшук. Знайдуть, а нахтами й заберуть. Господиня гляділа на відсвіти і вважалося їй, що невідомо де і як треба йти довго і тяжко, з терпцем страшним, хоч падати, а знов підводитися і йти до останнього знаку. Так треба. Зір звик до півсутінку И находится старолетний напис на чаше про кровь, что за многих